سامره ابن جندبن دا سامره ابن جندب رضی اللہ عنہ نو روایت تے دام کے دے دام پاک اصحابو کڑے جیندہ ډیر حدیث دا الله دا حبیب نے یاد کړي او نقل کړي دے اخر کې پوبصرہ کې اوسه دو ها بیا داغي زیاد داغي خلیفہ جوړ کړي او دارنې په کوفي باندې مشفق میا شید ګورنوي کړل اودی صاحب دې رلوي شان او ای کانا عظیم الامانا او به سمورایب نه ژوند ژوند برزیل اللهانو لوي صحابیو وې نبی رېح السلام هر کال په ایران سوار دانو جوانان پیش کې دیشل د جهاد نو یو ماشو مپې پېښو پی او الله حبيب دا محسوسه کچې دال وی دي بالغ دي تکړه د اجازهت به نو سمره ابن جندب رضی الله انو پېښو نو د رت ده نبی رحم السلام توید الله حبيب قد اجست هذا وردتني وې دی فلاني الک لد اجازهت ورکو او زه د رت کم مال په فرضونو راول دته د جهاد اجازهت کې او ما ته بل الله حبيب ورته زوار شوله فدورن داغه سره پرزونیو رو کی نسمره ابن جندوب برزی الله عنه ورو پرزوله بل الله حبيب ورته عزت ته اجازه ته دی jihad کیږي دا سی دورو لکنن د خلکو دیوبل سره پدی جګ نه چې jihad بن کیو نشته یاداسې دورو چې ماشومانون داسې جذبه او نوجوانان چې بپاتې شهر جړل به نه پویمال له پرزورونه ولدل اجازه ته کو دا الله حبيب او او دے خرکی پر بسرکی وفات تے تا معاوی رضی اللہ عنہ خلافتو پینز لگو اس حلاج کولیو بیماریو پی ند آغی دا پارا علاج داو چی کٹوائی کی دیک کی یعنی او بگرمی کی او د آغی دا بڑاس دا لان دی دے دا علاج پتور کی ناستو ند دے پاگی نو دا د د وفات سبب جوړ شو او اېدا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم د قول تصدیق سو مره ابن جندب ابو هریر رضی الله عنه ابا محذور رضی تا عنهم دا درې صحابانو با دا الله حبيب دروړو ته د معجزه وا وی اخرکم موتن فن النار تاسو دروړو کې چې خیر نه وکم وفات کی نو دا غده مرګ د فار سبب به اور وی په دې په عربات الله د حبيب د مبارک په لنه شروع کی اټول لښتې شي د دنه یوصل او درویش احادیث منقول له مئه مئه حدیثن و و 20 حدیثن د دنه یوصل درویش احادیث منقول او ور فسیو د مغیره ابن شوبره رضی الله عنه دا مغیره ابن شوبره رضی الله عنه د غزو خندق په وخت اسلام راوړ او بیاہو دیبئی او نور و رسطنو جہادنو کلاللہ دا حبیب سر شامل شوئے او دے گورا دا یمام پا جنگ کیو دا شام پا فتح کیو دا قادیسی پا جنگ کیو او دا دا عرب د دیرو خیاران رنو دیر قابل صحابی عاقل و عدیبو دا دن یو سل او شپک دیرش احادیس منقول ده مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہو یوصل شپک دیرش احادیث منقول لی نا ده سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہو ده مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہو عنہ مانا روایت تے قال دادوارا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من حدس عنی بی حدیثن چاچ بیان کو ضمانه یو حدیث اگر کې یو حدیث ته او یورا یا یرا نو کو یرا شینو د اراعت نه او که شریا راشینو بیا د سنند د رای د لیدونه او دړه معنی دی کې زوند او باځه وای د دې دوی توجیه معنا د علم یورا د غومان ده مان یو حدیث بیانای خو یورا د خیال او غومان ده انهو کذبن چې دا دروغ دی او بې ازماده طرف نه بیانای او خلکو لدا سينوې چې دا ګوري چا دروغ جوړ کړي په نبی عليه السلام ف هو احد الكاذبین دې یو په دغه دروغ جنو کړي یو دروغ جن خو چې تسنی سیږي کاذبین او کاذبین دوارا محدثین نقل. اس کی او نقل کې لګه تاسو کتاب کې موي کاذبین او کاذبین نو کو د تسنیه صیغه نو یو د دروغجن خوا او چې دا دروغ اید الله په حبیب جوړول او بل هغه دې چې به خلق له نقل کوي دیو جنو لم او نکري موضوعی حدیث کچا چا, چا تو بیانولو او دا غي د وضع ذکر اونکو نو دا و اید غته شامل ده دګې خبروبه دا لکړې را هادي سي موضوع دي بعض محدثین نقل کړې ورسره دي چې دا موجود دي بعض یوआम ګور را سي هر حدیث د امید بیانولو درجه نه را ځنې وښه موضوع حدیث ته ګډې ورسره دا نوې چې دا موجود دي نو دا دې و عدلان دام په یو په درو جنو کېره یا قاضی بي جب اصیغرا دا درو جنون یو درو جنله هديو جنم موضوع حدیث به ب نه چغره الله په حبيب دروغ جوړ شي مگر ک بیان نو خلق له باداوې چې دا مدید لپاره بیان کو شي دا حديث موجود ہے۔ او کطا تش حدیث بیان کو او ور سره داونی دا موضوع دروخ دی نو لکچا جسمه درو جوړ کړی او غلسه مې ګناوه نو دغه کس باندې بیان اون کی باندې هم څه وی دورو ګناخ وای ریوه جنا حدیث کې څه کلام یو خاص کر موضوعي حدیث چې دا دا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ دَدِي حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ ذکر کڑے دے امام مسلم رحم اللہ رحم اللہ حدیث ذکر کڑے وَان مُعَاوِيَة